Salme 97 Jehova selv er blitt konge, la jorden glede sig, la de mange øyer fryde sig. Skyer og tykt mørke er rundt omkring ham, rettferdighet og rett er hans trones grunnvoll. En ill går foran ham, og den fortærer hans motstandere rundt omkring. Hans lyn lyste opp det fruktbare land, jorden så det og vred seg i smerte. Fjellene smeltet som voks på grunn av Jehova, på grunn av hele jordens skjærre. Himlene har forkynt hans rettferdighet, og alle folkene har sett hans herlighet. La alle som tjener et utskåret bilde bli til skamme, de som roser sig av verdiløse guder. Bøy for ham, alle dere guder. Sion hørte det og begynte å fryde sig og Judas småbyer begynte å glede sig på grunn av dine rettslige avgjørelser, Jehova. For du, Jehova, er den høyeste over hele jorden. Du er meget høyt opphøyd over alle andre guder. Dere som elsker Jehova, hat det som er ondt. Han vokter sine loyales sjeler. Av de onnes sånn utfri dem. Ja, lys har strålt fram for den rettferdige, og frid for dem som er rettskaffende av hjertet. Fry i Jehova, dere rettferdige, og takk hans hellige minne.